39. Nagy 2018 márciusában hivatalosan is áldását adta a házasságunkra királyi rendelettel. Közben meggel már egy gyarapodó családot alkottunk. Hazaosztunk egy új kiskutyát, egy kis testvért gájnak. szüksége is volt rá, így amikor egy Norfolki barátom fekete Labradorjána kiskutyái születtek, és felajánlott egy gyönyörű, borostyán színű szukát, nem tudtam nemet mondani. Pulának neveztük el, ami a bocvanai csvana nyelven esőt jelent, és szerencsét is. Reggelente arra ébredtem, hogy olyanok vesznek körül, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, tőlem függenek, és úgy éreztem, nem vagyok jogosult ekkora szerencsére. Ha a munkával kapcsolatos kihívásoktól eltekintek, ez maga volt a boldogság. Az élet szép volt ekkor, és úgy tűnt, előre kijelölt pályán halad. Az esküvőről szóló dekrétum kísértetiesen egybeesett, meg utolsó évadzáró epizódja adásával a Brilliáns Elmék sorozatban, amelyben a karaktere, Rachel, szintén férhez készült menni. A művészet és az élet, amint egymást utánozzák. Úgy gondoltam, rendes dolog volt a brilliáns elméktől, hogy férhez adták meget a helyet, hogy lelögték volna egy liftaknába. Volt elég ember a való életben, aki épezen mesterkedett. Azon a tavaszon azonban csendesebb volt a sajtó. Inkább az esküvő részleteiről szóló híreket közölték, mint hogy új rágalmakat találjanak ki. Minden napra jutott egy újabb egyedülállóan exkluzív hír a virágokról, a zenéről, az ételekről, a tortáról. Még a mobil vécéket sem találták elhanyagolható részletnek. Az a hír járta, hogy mi fogjuk kínálni a világ legpompásabb mobil vécéit, porcelán vészécsészével, aranyozott ülőkével, aminek az ötletét Pippa Middleton esküvője adta. A valóságban semmi rendkívül itt nem láttunk abban, hogy Pippa esküvőjén az emberek hogyan és hol végezték a dolgukat, és semmi közünk nem volt ahhoz, hogy milyen mobil WC-k kerülnek az esküvőnkre. Minden esetre őszintén reméltük, hogy mindenki kényelmesen és nyugodtan végezheti a dolgát. Reméltük, hogy a tudósítók továbbra is csak írni fognak a szóban forgó tárgyról, ahelyett, hogy kavarni próbálnák. Így amikor a palota arra bátorított minket, hogy több esküvői részletet áruljunk el ezeknek a Royal Rota néven ismert tudósítóknak, eleget a kérésnek. Ugyanakkor közöltem a palotával, hogy a nagy napon, életünk legboldogabb napján egyetlen udvari tudósítót sem szeretnék látni a kápolnában, ha csak maga mördok nem kér bocsánatot a telefonok feltöréséért. A palota a homlokát ráncolta. Totális háborút jelentene, figyelmeztettek az udvarnokok, ha a királyi tudósítókat kitiltanánk az esküvőről. Akkor legyen háború. Elegem volt a rojál a személyekből és a rendszerből is, elavultabb volt, mint a lovaskocsi. Ezt a szisztémát 40 évvel korábban találták ki, hogy a brit nyomtatott sajtó és a televízió riporterei elsőként tudósíthassanak a királyi családról. Messziről bűzlött az egész. Működése kizárta a tisztességes versenyt, benfenntességre épült, és lehetővé tette egy maroknyi léhűtőnek, hogy kiváltságosnak érezzék magukat. Hetekig tartó húzavona után megegyezés született. A roján rotát nem engedik be a kápolnába, de odakin gyülekezhetnek a tagjai. Ez felért egy kisebb fajta győzelemmel, aminek nagyon örültem.